איש את קבורתו עד היום הזה. ומשה, בן מאה ועשרים שנה במותו, לא כהתה עינו ולא נס ליחו. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, ויתמו ימי וכי אבל משה. והושע בן נון מלא רוח חכמה.